Está começando 94 notícias Meio dia em ponto. A prefeitura de Bauru realizou na manhã desta sexta-feira a assinatura do contrato da parceria público-privada da iluminação pública. O evento foi realizado agora há pouco na sede da prefeitura municipal, que fica na Praça das Cerejeiras. A gente fala ao vivo agora com a nossa repórter Vitória Navarro, que está no local e acompanhou a cerimônia. Como foi esse importante momento para o município, Vitória? Boa tarde para você. Oi, Ronaldo. Muito boa tarde para você também, para todos os ouvintes que estão acompanhando a 94 e FM. É isso mesmo. A gente chegou aqui na saída da prefeitura, aqui na Praça das Cerejeiras, por volta do, das onze da manhã. Vários vereadores acompanharam essa reunião aqui com a gente. Júnior Rodrigues, Arnaldinho, Mané Lozila, Nathalinda Pousado, entre vários outros vereadores da base. A prefeita Sola e Junto com o representante da Zopone, também esteve aqui junto com vários secretários, para, então, assinar esse contrato da PPP da iluminação, que é o primeiro público-privado, primeira iniciativa público privada da história de Bauru. projeto já 511 milhões, de reais contrato vai durar 25 anos e a empresa vai ter um ano para trocar toda a iluminação. O que foi destacado aqui na reunião... A gente não vai ser só trocada a iluminação. Vários outros pontos vão acabar ganhando iluminação, que é os pontos mais escuros da cidade vão ter iluminação. E aqui do meu lado, a prefeita de Bauru, Suelen Rosin, ela vai falar com a gente principalmente sobre a importância desse marco histórico para Bauru. Bom dia, prefeita. tem bom dia. Você falou bem, é um marco histórico para Bauru. Principalmente falando de iluminação pública, que eu acho que é uma deficiência que o município de fato tem, né? onde vai ter uma cidade muito mais iluminada, fazer substituição dessas lâmpadas amarelas, que tem uma baixa claridade e também atender os bairros em que a tem uma demanda. Um levantamento prévio são pelo menos 3 mil pontos a mais que estão implantados, três regiões que estão muito aquém do que deveriam estar. E essa parceria torna isso possível, né? O poder público sozinho teria uma dificuldade imensa de conseguir fazer toda essa substituição de todo o parque, não só substituir, mas também fazer a manutenção. Então a gente ganha agora um braço, né, com, com, com a concessionária, com a empresa, que vai ficar responsável por isso. Então acho que que e a primeira parceria público-privada, né, tivemos muitos percalços no meio do caminho para essa TVP acontecer e quando a gente assumiu, nós tivemos o compromisso de desenrolar, fazer o jeito certo e afinar esse contrato, a gente tá bem feliz. E qual os prazos que a, a Sopone vai precisar cumprir? Quando que vai começar? Explica um pouquinho melhor pra gente. Eles tem o um prazo de, de, de até de 18 meses para trocar 100% do parque de iluminação do município, desde preencher onde tá faltando e substituir o já existente. Mas a expectativa, né, e se você parar pra pensar um projeto desse tamanho, trocar 100% da cidade, acho que é um tempo que nos tranquiliza, né? Então, é, sem dúvida, eu acho que a gente já vai ter uma, uma grande diferença. Nossa expectativa é que eles comecem nesse primeiro semestre, né, pelas regiões. E o objetivo é atender primeiro as regiões em que a gente não tem a iluminação ou que está extremamente escasso. Acho que esse é o, é o principal foco. E, de fato, pela demanda. A gente teve agora, é, nos últimos tempos, 14 mil pontos foram substituídos em parceria com o Ministério Público Federal. Então, isso já tá, já melhorou uma parte da cidade, por isso que a gente vai focar principalmente dos bairros. Né? Eu costumo falar assim, é de fora para dentro, para a gente conseguir gerar a segurança que a população espera também. Perfeito, perfeito. Muito obrigada pela sua atenção. Então, Ronaldo, a reunião já está se encerrando por aqui. Ela vai fazer alguns é, pronunciamentos aqui com a imprensa, mas por enquanto é isso. O Jopone vai ter um ano e meio de oito meses para trocar toda a iluminação de Bauru. Eu volto com você no estúdio. É isso, muito obrigado Vitória. Agradeça também a prefeita de Bauru, Suelen Rosin, que nos atendeu prontamente. A gente lembra que esse projeto foi bastante elogiado quando chegou à Câmara, tanto pelos vereadores da base, quanto pelo quanto pelos vereadores da oposição. E a gente espera realmente que tudo seja feito da melhor forma. A gente lembra também que o programa que contempla a PPP da Iluminação Pública leva o nome de Bauru Mais Iluminada.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 começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no Watts onze quarenta zero três, quarenta e, nove, e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Ele a gente a mais de trinta e anos. Rápidos que curam Vamos, pode confiar, é muito bom, eu sempre digo. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Auditoria, contabilidade escrita fiscal. Abertura de empresa, planejamento tributário, imposto de renda, assessoria. Contabilidade sem complicação. Um mas pode chamar de amigo. demartino.com.br. 32274110 noventa e tá comigo nos fatos. grandes ofertas confiança vem pra economia papel higiênico neve folha dupla neutro leve doze pague 11 de 30 metros no clube dezesseis e noventa arroz tipo um empório São João 5 kg vinte e um café em pó brasileiro 500 gramas vinte e quatro linguiça pernil ou toscana sear um quilo dezoito e noventa filé de tilápia premium fresco quilo um cinquenta e e se você quer ter ainda mais vantagens cadastre-se no clube cliente confiança e aproveite 94 notícias Agora meio-dia e seis minutos de volta com 94 notícias Os recursos de emendas impositivas que não foram aplicados pela Prefeitura, conforme indicações dos vereadores, não deveriam retornar ao Caixa Geral do Município. Essa é a opinião do vereador Júnior Rodrigues, que se mostrou preocupado com os quase 5 milhões de reais que não foram utilizados nos últimos meses. O mais grave de tudo, na visão do parlamentar, é que a informação só foi apresentada ao Legislativo durante a audiência pública realizada no dia 11 deste mês. Para Júnior Rodrigues, o formato adotado pela Prefeitura transforma a lei em emendas indicativas. Um valor muito grande de emendas não empenhadas e não concluídas, não entregue a população, vamos dizer assim, quase 5 milhões e não foi só deste vereador, todos os vereadores tiveram emendas que não foram concluídas, não foram aplicadas conforme foi aprovado aqui, indicado pelo vereador. Então, nós temos chamado a atenção, porque senão fica muito fácil, você empurra com a barriga, você não executa essa emenda e depois entrar no caixa da prefeitura e o executivo faz aquilo que ele bem entender. Não é assim, essas emendas, nós dialogamos, conversamos com os moradores, nós vamos nos bairros, nós nos comprometemos com o empenho delas em determinadas regiões, determinadas áreas, igual no meu caso, eu empenhei muita, muito recurso na área da saúde, dentro das UPAs para comprar equipamentos novos, na policlínica para poder dar atendimento de consultas de especialidade, ambulatório de fisioterapia, banco de leite, muitos locais para poder atender a população além de entidades assistenciais que prestam serviço na cidade de Bauru. Você tem uma aqui, uma devolutiva apenas que não foi paga e o recurso está indo pro caixa da prefeitura Por que já se passou o prazo? Por que não avisou antes? Por que não chegou um documento antes pedindo para que a gente pudesse realocar esse recurso dentro da própria área? No caso da saúde, a licitação não foi concluída ou o pedido que a secretaria fez, que teria essa demanda, não conseguiu atender, volta o recurso para que a gente possa novamente redistribuir esse recurso. Então, eu acho que não pode ocorrer isso. É algo que não é o correto, não é certo e 5 milhões de recursos não aplicados aonde o vereador discutiu com a população, aonde o vereador se comprometeu Ou com um determinado bairro com determinada área isso não é certo nós precisamos entender o que precisa ser feito para corrigir da parte da prefeitura para que a gente não tenha esse mesmo problema agora em 2026 Lembrando que é de 2025 nós queremos a correção para que 2026 venha a ocorrer de maneira certa acha que cabe até uma alteração na lei municipal em vigor não tenho dúvida se precisar fazer alteração tem que fazer alteração o que não pode é simplesmente virar ela se torna autorizativa não pode ela não é autorizativa ela é uma emenda imos Ela é obrigatória o cumprimento dela. Lógico, tem os seus critérios, mas os critérios se for por algum erro da entidade ou do empenho do próprio vereador, tudo bem, nós vamos ser responsáveis por isso. Mas agora quando o erro ocorre direto do executivo, aí de quem é a responsabilidade? O orçamento impositivo foi aprovado em 2023 pela Câmara de Bauru. Vereadores podem apresentar emendas individuais no limite de 1,2 por cento da receita corrente líquida do município, sendo que metade do valor deve ser destinado para investimentos na área da saúde municipal. Agora meio dia e 10 minutos, a Prefeitura de Bauru formalizou nesta semana o contrato que autoriza o início das obras de reforma do céu das artes, importante espaço cultural e de convivência da cidade. O investimento total será superior a 2 milhões de reais, com mais de um milhão e setecentos mil oriundos do Caixa da Prefeitura. Entre as melhorias previstas estão intervenções estruturais, manutenção de áreas comuns e adequações necessárias para o pleno funcionamento do equipamento público, como explica a Secretária Municipal de Infraestrutura, Pérola Zanotto. A reforma e revitalização do Centro de Artes e Esportes Unificados, conhecido como Céu das Artes, localizado na Avenida Lúcio Luciano, foi contratada e a empresa ganhadora do certame é a 5S Engenharia Limitada, que tem o um prazo de 12 meses para execução das obras, no valor global de R$ 2.110.000. O Céu das Artes é ocupado pelas Secretarias de Assistência Social, através do CRAS... Secretaria de Esportes e Lazer e também a Secretaria de Cultura. Com a obra, serão substituídas as coberturas dos prédios, que serão substituídas por estruturas metálicas e também telhas metálicas mais robustas. Será executada também a revitalização da cobertura da quadra de esportes. Haverá o fechamento perimetral de toda a praça e também a execução de caminhos em concreto desempenado em atendimento à norma NRB 9050 que trata de acessibilidade os banheiros masculino e feminino do do bloco da biblioteca serão todos refeitos juntamente com o um banheiro acessível diversos bancos serão inseridos no Gramado a unidade do CRAS será readequada para atendimento com salas individualizadas para atendimento psicológico e acolhimento todo prédio será pintado, tanto por dentro quanto por fora, revitalizando o local. Pouco mais de trezentos e mil reais que serão utilizados nessa reforma vieram por meio de uma emenda parlamentar da deputada federal Simone Marqueto. A solicitação foi feita pelo vereador Manuel Lozila, que explicou se tratar de uma demanda antiga para o local a demanda por reforma, né, por reestruturação do Céu das Artes, ela é antiga. E nós conseguimos viabilizar, salvo engano, foi em 2024 um recurso de 400 mil reais para reforma do Céu das Artes, das Artes, né? Como a deputada Simone Marqueto ela tem alguns parentes na região do Jardim Redentor, pediu que fosse direcionado esse recurso para uma área daquela região e nós entendemos, né, no caso eu, entendi que o Céu das Artes mereceria receber essa esse recurso já que era na região do Jardim Redentor. Assim que o recurso chegou, no, eh, foi destinado, nós chamamos a prefeita para ir até o Sol das Artes, pedir a ela que efetivamente fizesse o investimento desse recurso de quatrocentos mil reais naquela localidade. Foi quando a prefeita, então, viu toda essa situação e assumiu e comprou a briga junto conosco, dizendo que ela, além dos recursos da emenda vinda pelo MDB através dos deputados federais, né, Simone Marqueto e também eh, de toda a bancada de deputados, ela resolveu fazer também os investimentos por parte da prefeitura, pediu que já fizesse o projeto e que a gente pudesse seguir com a reforma. E foi isso que a secretaria de infraestrutura, imagino que tenha feito durante esses anos aí, que ficaram pendentes desde a destinação da emenda até efetivamente o anúncio da prefeita nessa semana de iniciar a reforma por completo, como ela havia se comprometido, salvo engano, foi lá em 2024 antes até dessa das eleições desse último mandato. Então a gente segue, fico feliz que a prefeita tenha contado essa briga, né? Essa atenção ao céu das artes e agora esperamos devolver a população o céu da, das artes em atividade plena, que a população cuide, que a população usufrua. A empresa responsável pela execução das obras já assinou o contrato e deverá iniciar os trabalhos conforme cronograma, cronograma estabelecido. Agora meio de 14 minutos, hora de uma rápida pausa no 94 notícias, voltamos já.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 No estado de São Paulo, a previsão é de céu claro a poucas nuvens. A partir da tarde, há a previsão de poucas chuvas isoladas e de curta duração em algumas regiões paulistas. As temperaturas permanecem em elevação. Agora, no centro esportivo SICA da Avenida Getúlio Vargas, a temperatura é de 29 e graus, a umidade relativa do ar está em 46 e por cento e o nível da lagoa de captação do Rio Batalha está em três metros e cinquenta e três, lembrando que o nível ideal é três metros e vinte. Agora meio-dia e 17. 94 Esporte FM. E quem atualiza as informações dos esportes é Emerson Luiz. Sesi Bauru entra em quadra nesta sexta-feira apenas para cumprir tabela. O time de Bauru já eliminado enfrenta o vôlei São José a partir das 9 da noite na Arena Paulo Skaff pela última rodada da fase classificatória. O jogo de hoje na Arena Paulo Skaff tem entrada de graça mediante reserva no aplicativo Meu Sesi. A seleção brasileira de futebol foi derrotada pela França, cança por 2 a 1 um em Boston, nos Estados Unidos, no primeiro dos dois amistosos desta Data FIFA. O time brasileiro demonstrou vários problemas, principalmente com espaços oferecidos ao adversário, tanto no meio campo quanto na zaga. Para o amistoso contra a Croácia, agendado para terça-feira às nove da noite no horário brasileiro, o técnico Carlo Ancelotti anunciou a convocação do zagueiro Vitor Reis, que atua pelo Girona da Espanha. Pela repescagem europeia para a definição turística dos últimos classificados para a Copa do Mundo, os confrontos da próxima terça-feira serão Bósnia e Itália, Suécia e Polônia, Kosovo e Turquia, República Tcheca e Dinamarca. A seleção boliviana venceu o seu confronto de ontem por 2 a 1 um, e agora vai jogar contra o Iraque valendo vaga para a Copa do Mundo. Na Fórmula 1 um, depois da Mercedes, foi a vez da McLaren, liderar um treino livre no Grande Prêmio do Japão. A equipe inglesa liderou a sessão na madrugada desta sexta-feira com Oscar Piastri marcando a melhor volta. O brasileiro Gabriel Bortoleto marcou apenas o 16º melhor tempo. Falei de Esportes. Emerson Luiz, Jornalismo 94. Obrigado Emerson, agora meio-dia e 19 mercado financeiro bolsa de valores de São Paulo opera em queda de 0,556 por cento com 181.707 pontos queda de 0,22 por cento para o dólar comercial vendido a cinco reais e 24 centavos alta de 0,14 por4% para o dólar turismo vendido a cinco reais e 45 cinco centavos Queda de 0,2% para o euro, comercializado a seis reais e quatro centavos. E queda de 4,73% para a criptomoeda Bitcoin, sendo sendo vendida a 346.786 reais. Agora a meio de 20 minutos, a Prefeitura de Bauru vai realizar amanhã o dia D de vacinação contra a influenza, marcando o início da campanha nacional voltada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. A imunização será feita sem agendamento, sendo necessário apenas apresentar um documento com foto e se possível a carteira de vacinação e o cartão do SUS. A supervisora técnica de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Camila Cury, falou a respeito do dia D de vacinação. A mobilização tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e proteger a população contra as complicações causadas pelo vírus da influenza especialmente durante o período de maior circulação de doenças respiratórias. A vacinação será destinadas aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, tais como crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes de puérperas até 45 dias após o parto, pessoas com comorbidades, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde e da educação, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas. Além disso, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e dos correios. Inclui-se entre as comorbidades as doenças crônicas do pulmão, do coração, dos rins, do fígado, doenças neurológicas, diabetes, obesidade grave, trissomias e pessoas transplantadas. Além das unidades de saúde, a campanha contará com a participação do CRMI e do CTA, que estarão atendendo no período das 8 da manhã a 1 da tarde. Além da vacina contra influenza, as demais vacinas do calendário estarão disponíveis para toda a família. É uma excelente oportunidade de colocar a caderneta de vacinação em dia. Além da vacinação, a ação integra também as atividades do Márcio Lilás, com foco na promoção de saúde da mulher. Durante o funcionamento das unidades serão oferecidas avaliação das mamas, solicitação de mamografia, coleta de Papa Nicolau, além de atendimento e orientações odontológicas. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da participação da população, destacando que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para a promoção de saúde e qualidade de vida. As unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família e o Promai vão atender das 8 da manhã às 5 da tarde. Enquanto o CRMI e o CTA vão funcionar das 8 da manhã à uma da tarde. No site da prefeitura em bauru.sp.gov.br estão marcados todos os pontos de vacinação com os endereços completos. Agora meio-dia e 23 minutos, hora de mais uma rápida pausa no 94 notícias, voltamos já.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 agora casas com suíte painel solar cisterna de 600 litros e muito mais chame no Watts 1140 036949 e realize seu sonho da casa própria com a ecovita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 94.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 em contato pelo WhatsApp, quatorze nove nove e, oito, e descubra tudo o que podemos criar para você. Faz couros, a sua marca em boas mãos a dolar agora tem planos de assistência técnica para pagamento mensal sem taxa de visita com atendimento em até 24 e horas garantia em todos os serviços peças originais técnicos especializados e sem carência tudo isso a partir de 29 e 90 nove e por mês adquira já o seu ligue 2106474 um ou pelo Whats 99996638411dólar e assiste o plano de saúde do seu eletrodoméstico e 94 Notícias. Agora meio-dia e 25 minutos de volta com 94 Notícias. A prefeitura de Bauru está realizando nesta sexta-feira a nona edição do Gera Bauru, Oportunidades e Carreiras, com um mutirão que está oferecendo mais de 2.800 e vagas de emprego na Praça Rui Barbosa, no centro de Bauru. O evento reúne mais de 40 empresas e disponibiliza oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, além de vagas de estágio e para pessoas com deficiência. O secretário municipal de desenvolvimento econômico, turismo e inovação, Jurandir Posca, convida a toda a população a participar. Nesta sexta-feira acontece a nona edição do Gera Bauru, oportunidade e carreiras com o já tradicional mutirão de empregos. O evento será realizado das 9 às 16 horas na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade. Serão mais de 2800 vagas de emprego ofertadas por mais de 40 empresas de Bauru e região. Os candidatos devem levar RG, CPF e mais de uma cópia de currículo. O Gerabalu permite que as pessoas interessadas encontrem o primeiro emprego ou a recolocação no mercado de trabalho. As vagas são para todos os níveis de escolaridade, com oportunidades para pessoas com ensino fundamental, médio, técnico e ensino superior. Em diversas funções, além de vagas para pessoas com deficiência. Também serão disponibilizadas vagas de estágio para estudantes todos estão convidados para participar dessa grande ação de empregabilidade. Reforçando, o evento vai até às quatro da tarde na Praça Rui Barbosa e os candidatos devem levar RG, CPF e mais de um, de uma cópia do currículo. Agora meio-dia, 27 minutos com as reportagens de Emerson Luiz, Viviane Mesias, Guilherme Lima e Vitória Navarro, editoria de Fernanda Albaide e os trabalhos técnicos e apresentação comigo, Ronaldo Carvalho. Este foi o 94 Notícias desta sexta-feira. Obrigado pela companhia, e pela audiência e na sequência vem Rogério Franco e o 94 Retro. Tchau, tchau. ZYD oito dois oito. Rádio comunicação FM estéreo limitada 94.5 94 FM. 94 e quatro tá comigo.